norriko dena ezin da saiestu kapitalismoaren jerarkia goikoak erabakia bekoako gizatia gizatia zen bakia den tokia krisia ez alda dena tapatzeko aitzakia lameko pale promilaspeko soldata baten menpeko hilabete bukaeran azkazalak jateko ez dugu lan egiten bizitzeko bizigira lan egiteko zein da, zein da, zein da, zein da kaltekua Alame ginduena ongi Ila bete bukara erizten ez den hori Zein da, zein da, zein da Zein da, zein da, egun da Balaka eta dudaitezke baina izen geregi ditu, erbuntutelista Adu da krizia eta gure bizian, gero eta gehiago handiten da langabezia Da pobrezia, zen justizia, eraiki duten sistema nankaskora dago guztia Garagi dunak, izi behar ditugunak, kriziaren eragi ezbeitikoak errudunak Itxu-itxu haien itxu, zarean, itxu-itxu haien itxu, zarean sartzaitezela Tu dusagona esta gero broma y acá mi seria gizona bear beste batzuen bisona soli chara este va su el soriona y nos es la eros de beti goyan dagona amona largunar en keska esta normala pisita son la negineta sorresgañesta tama la baresca besala con chico al sulo batotedu en galdesca seinda seinda seinda seinda no ya BIKOTA! Bikota! Bikota! Bikota! Bikota! Bikota! Bikota! Bikota! Balaka erratu daitezke protagonista Baina izen gehi egiditu Erbuntunelista Plan estrategiko plan gehi egik Erritarreriruak entzea zilegik Da, banku eriteman Bedan dezaten ikkurripik Badakit Masan sartuta Buelta kematen segit Zenbatarta buru buru Txiegitugu, burtsan alatzen doa zen zenbaki genai duru Etxe bizitza ordaintzeko berrogei urtein guru Bizitzeko eskubidea kreditu zordaintzen dugu Azaldu ute ardigute, jendeak inbiar luke Dure diruan undik duten zabaldu Monopolian bezala, monopolian galdu Duru imaginarioarekin erosita saldu Zenbatin bertxio, eta zenbat bertxioen horberak bere soldatai gotzeak eztu Tubalio, mal goiario, bates lanetik agio Zarko zin blan gehiago egin behar del adiós Zein da, zein da, zein da Zein da, zein da Berriro godehber, besta este volumen agaiago eta Otza laguzi guretastetxe hontak, ez Aymar? Beti bezala, eta ez eta azur Euritantako bieta behan Eztak audioan Bueno, horrendi eh, Arraso tehniko asko konbunden behar ditu, baina Baina beti bezala Obetzen, pizkanaka, pizkanaka, obetzen, ez? E, eta horren, gaur ez, e, zerri buruzitza dugu? Ba, gazte batzuk egongo dira gaztetzean E, bueno, ez dakit, noi, zantzatuko digute horretarako gure gonbidatuak e, Arratxeldeon Arratxeldeon, bai Arratxeldeon, bai Eta oh, okay. hortaz harituko gara, ez, Kimets? E, bai, baina, e, gaur badukagu esklusiua berezio bat, ez? E, Gaia, gaia sartzeko Olako e, Filtrazio bat Bidadi digute Julian Assanz Bidadi digu Bere, bere Especietik O gondi Osteaz este Bidadi digu NS-ak Grabatutako O e, es grabaketa bat Eta jarriko dugu hemen Zer, zeriburuz ze, Zeriburuzkoa da Gimitz Nik ez dut hori indikentzun Hau da, primizia Primizia Absoluta Lehenengo notizia Lehenengo notizia En hola, sortuzen, me atzaldeeko gazte komitea. Llenengo billeraaren grabaketamagago, micrófono secretuak, jarri zituzten. Eta, justu, ba, biari ba, digugute, biari digugute. Pues, jarri podu garaen. Eh? Chavales, ya estáis fichados. Guas morros de nutria, bazo de ocelote... ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. Morros de nutria... No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes ¿Comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Gracias, rey. ¿Sois del Frente Judaico Popular? Vete a la mierda. ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. <risa> <risa> Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más... ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? Mucho. Venga, metido a los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del frente del pueblo judaico disidentes ¿Eh? y al ¿Dissidentes? ¿Dissidentes? ¿Dissidentes? ¿Dissidentes? ¿Dissidentes? ¿Dissidentes? ¿Dissidentes? frente popular del pueblo judaico disidentes también al frente popular de judea disidentes el frente popular de judea disidentes el frente popular de judea somos nosotros oh. creí que éramos de la unión popular frente popular ¿qué pasó con la unión popular, Rick? ahí está Nik direste. Kakko ni euskoak eta 14ean, Gazte eh, jardunaldiak aturatuko dira Trafagarako gaztetxean. Eta eh, antolatzailea da Berantsaldeko gazte Komitea. Eh hau elkarlatzeko gaiskataik ere etorri dira eh gaur trutero, trutero estudi, estudiora. <risa> eta eh bueno, vale, nego galderaekin hasteko Berantsaldeko Komitea. Eh, zer da hori? Zer da Berantsaldeko Gazteko Komitea? Bueno, va, Komitea, i da Apur bat eh, eskerraldeko. eskerraldean egon eh, zen eh, mehatxaldeko, bueno, eh, gazte komitira altzaia dituzioten horrela, jecai eh, eta, bueno, jarkun aldi batzuk egin ziren orduan, eh, orduan guk, eh, ba, apur bat aintza hartu genuen ez eh, baina mehatxaldeko egoerari bideratu ba, eh, eta eta, bueno, eh, sortu genuen ustaik eh, noiz eh... nintela pare batia bete edo eta beldu genuen ba, kolektibo esberdinak, erakunde esberdinak, ba buru bat eh mehatzaldean edo gaur egundagoen egorari ba egiteko eta ba bat selan e, alda, e, aldatu desakeun ba negozio era hori zabe, os, latxa saude lacha dela, es? Bai, nik eh hatan gizarekin ta bat ezdikontatu ginen, ba nik eh, Dura jale, enbora bet, beti pere txegen bet, nuen bado dela gauza asko, ba, bai niri, bai nire lagunei, bai edo norri, kate egiten diten gauzak. Eta beti pageguden ba, bakoitza bereka, buz lan egiten, lanketa batxo egiten, beste, beste beste gauza, eta... Ba ere, eskerraldea duen moduan, eskerraldeak inzuten moduan, dena batu ziren, komite bat sortu zuten eta alan, ba, antreatu ginen, posible dela usteok batzea eta usteok lanketa bat egitea, dagoen ba, egurari aurre egiteko, alternatiba sortzeko, que la gente vamos. ¿Qué? Así, así que ya no nos vuelve a la chenda, ¿eh? Eh, bere taldean, vere... vere colectivoan... Bacoitxak vere movidak egiten... Bueno, pero... Eta se osed egiten bastante mal, bestela tabernan... Y... para de contar, es ¿eh? Vale, ba, eta... Vamos a ba, rearticuzeran, o sea... Bacoitxak bautzkala vere... Bera rasoak uruan, Bera... Ba, nahi hori, nahi hori ez Eta, baina ikusi genuen, oza Erakunde bakoitzak egine Elian zituela, baina Guztiok batera elkartuz gero Ba, horre e, ba erago Ego, ego, eh, ego, ego, ego Ego, ego, ego, ego, ego Aipatu duzue eh, elkarteak Erakundeak, el eh, kolektiwak eh, Nortzuko osatzen duzue eh, Gazte dekomitea Ba, ba gober Nahi eh, Kime txelakundeak GKK, la Comunicidad Colectiva Y atraparan con la gente que está en este Geroere va a dar O sea que se va a estar asamblada Tartuera va a estar asamblada, va a dar Presquecho Baina interesa va a dar Y ahora no es la dieta La ba eh, dieta de la Torre Codira Va a ver si se ha matado en la iglesia Vaya, eso es taleros de bacarres, o sea, es garageste laste gastego mitbate erakundena edo colectivona, porque ez sea, gente independentiaile, ba, o sea, ataxao ali titula, ¿ves? Ori orida elgurutako bat, eh, ikusten dugu bereziki eh, azken urteetan krisiaren kontuekin, ba, protesta sozialak aurritu dio dela eta eh, ez dakit laste mailan erakundeaia go sortu dira, indartu dira erakundeak, eta nola ikusten zure sue... Ego era, hori alde batetik, eta gero bestetik Gizartean badode gazte Agian, agi bat zuen ilmura manifestatzen ardirenak, guaina agian ez daude erakundeetan Horri erantzun nahi saio Erakundeetan edo... edo bentsat... Zara, antolatuta Antolatuta, bai, bai Horri kutsen Egia da, gani maetzaldean, edaz da, zizuko atxingutu zer erriko dozin De ga claro, era dentro ta golden hasteak gutxi nego bakarara eta gese ari zego den gain o jendeare reparu aditu ideologia konkretu batzuei edo eta gizaratismoden komunitatera tekedor eta beldurra propio duena o sea bueno e eh, Oña batzuk baditugu e, ke komunalkidenak baina osea abidez ez gara gustio ke ildobeletik joate. Boro es... eh oña arrisko ildo bat badago. Ondo ez ala. <coughs> e, Ildori aipatduzu dela eh gizartea aldatzeko naia eta eh egin zen zenuten agerraldi bat eta oregir teastu bat aurkeztu zenuten eta horri banaketa bat egin zen, esku horri banaketa bat. Eta ana aipatzen zen E, Oinarri horietako bi eta nabuziak ziren antikapitalista izatea eta antipatriarkala e, izatea. Zeratik, bi itz horiek? Ba... Zartzeko bueno, ez diskurtsu handietan, guk e, edo nik bentsatik usten dut e, gure sistema, dakon un sistema bat atxendela erdian badagoela kapitala. Alda, dirua, boterea, eta horren arabera, bat atxenditu gueste, neurria beste guztia. Eta guk e, lantatzen dugun, edo ikusten dugu na izan bar lokeela, izan ases pertsonen gar, pertsonak erdikun egiten duen sistema da pertsonaien beharretan eta horren hori egokituta dagoen sistema bat. Eta merkatuarena ikusten dugulako ba emakumeak isu arrisio zapakuntza duela sistema hau aurrera joan izan dezaldeko. Emtdu du lanketa ba eh saintza dena hori gusti hori sistema norbait egon batzeko horretas, hori e, dutza dago enlana, zero, zere, enaburak zituen da mundu laboralean, bere baldintzak, gureak, e, gusti hori. Horago, esan dugu, eh, osa kapitalismoa dela gaur egungo eredua, eh? es, gainera kapitalismoa ba, honen zakego salvajea ya, imperialismo eta batzu badu badi herdiguna dela kapitalismo hori eta baitiru da ipitzen dela, ba herdigune besal. Eta berokako no. meme beretik zure eta hala eh? den merkatuak de basikun eta ze politika egetzen ba, diren, la merkatuak diote txartatu da berarduan, eh eh, la, eh lanen reforma merkatu diote, no sei ke un poquito más, tito, eh, eta gainera eh. ikusten da barkatu, ikusten da batezarenik ikusten du dana, badiru di dela <risa> ba teoria egiten duen moduan, ez? O sea, eske horra da, bai eske dirusi, yengo hori ez da gauza O ez da meta hori sortu da. Bai, bai, bai, bai. Osa ez da claro, ez da claro, natural bat, ez da. Claro, claro. Pensar, ja, te dañia hori ni praiaek eh aprobetzatzen ditu hori, ba, gure lan balditzak gero eta gehiago prekaitsa zeko. Orain adibidez, Basoa Gaztegi batengana ezke itzun diezu lanba, 8 €tik eta izango dizu baiet, ez ezker dago beste okegarik, no seke. Ya, ja, ja, txezmonia... ja, eske tazo complejo. Karo, za, urte ha eta bazkenea azkenean marka lortu direnen e, konkista hoiek ba, lanaren inguruan eh gizarteren inguruan ez, ba, za, da, eta bada osea atzera egiten ari badela ez ba bai, bai, bai. Za, atxera atxera bai. Bate, za, asko direla eh pentsatzen duzu eh <coughs> e, zaparkuntza hoe guztiak eta beresiki bizi baldintzen oker nagotzea edo charragotzea Eh, gehiago dela Gazteetan, sistema gehiago zapaltzen dut ditu Gazteak. Eh, bai, bai, bai. Adibidez, eh, desakizitatua buruz, baina Gazteon artean, eh, langabezu, eh, langa eh, altuagoa da, uste dut zeuen sí. e 140% inguruan dela meatzaldean euskal Herrian edo baina hortik egongo da. Bastatu mailan igual ondiago, eh. Pues ez da que no nada. Eh? A ver, eh, Igual, gazteak ez dira e, o sea estira lelengo edo ez en ausencia de biktima se... eskerre o sea gei gei guzti... gaso hautufritzen dutenak eh egoera hau igual estira gazteak. baina gazteak, esa, orain, mm. e, lana, bueno, goetan, o sea orain eh orain eta asken urte hauetan lana desagertzenari da eh deus está cenarivira Eta berdua lan mundura sartzeko, osea ditugu ditugun aukerak estira, estira berdinak, osea galdu ditugu o sea, guztiz eta baino orain osea lana lortzeko lana urtiko hori, o sea, etxe bizitza lortzeko, ez dakiz zer lortzeko, osea estira ez dira sinda gaur egungastebatentzat, etetilloatea Ja, no entzeraik, mailego gater skar tu, ja se balditeta ematen ez da bat urte horretan kriston dirutza, ja se hecha Eso, ayerani ni gustandu dut adibidez, se arasoa ez da, nire ni nere gusto ez da, ba ez dagoela lanik, eh, ba Gasteontzat ez dagoela lanik. Beraz iketa zelan ze mota dago, e, lana lana egoteratik, hori bezak. Lana niretzako ez da ba primordial, primordiale Orain lana lana da da da justifikatzen da lana sortzen delako eta edo zok esan duzuena, adibidez, etxe bizitza, ba, duela bost urte, e, ni banituen lagunak etxe bizitza zeukatela. Eta lana, Baina zergatik, baina zergatik, zergatik zen hori, ez? Eta ezakita, agian Zere o sea, pertsonabatek esan desak, eh? Ba, jodet, merkatuak hobeto daudenean, ba egongo da lana eta egongo da etxe bizitza, ¿ves? <risa> <risa> <risa> bueno, hori askeran, Zurpil bat, sa, krisiada o sea, dago orain, eh, bueno, 2008, no sé si, o bueno, esan desagun, claro. orrela. Bai, krisia betian ni ke da, zergatik ezagarria, krisiada es eh ba ez dakite e, bi urte lururuan economia que badoa ba, urdu batzun buruan nere beste grisio bat izango du beste ba con la ba, zona de niños, es eh os alburua joder, u ez dakite, de galdetzen dut. Ez la agian e, gu lana nahi dugu, es? edo gu etzi bizitza nahi dugu. Yes, ez dugu, guk, oza, sistema aldatu nahi du. Vai, Sist, e, sistema aldaketa gubatez, <coughs> edo, baten alde, borrokatzea. Ah? Ez dugu, lan bat nahi, ez, guk dugu, beste dago lana, beste, beste etxe bizitza, beste, dena, dena, ez, Bola, beste erasoa, dago e, dena. Ara soa, lan ikiz dago, eta horregatik sortu dugu lagazte komitea. bat, baina eta, da, da dena, da, bago bat datune dugu guztia, era datune dugu, Jendeak jendeak duen pentsatzeko era, gausak lurtzeko era. Ba, masia ja, esa esa bakarrik que la negati edo eta hori, eh, nola, nola egiten, gitena se batutan atzuna atzula indresioa hartzen hartzen da eskanputik. Eh, tabernako izkeran ba, jende guztiak ehatzen da guztiaz, baina gero gauzak egiteko orduan eh, ez dagoin beste jende. Eta A eta gazten arroan bereziki e, pues gazte geienak lan gabezean daude baina gazte geienak e, sofan daude esorita lonjan oso gustola e, zer eratik pastzen da hori ez daukatelako biderik e, e, zer eratik? Hor, nik uste dut gauza asko zatzen direla aldea horretan ez ez dago er, behintzat nik, nik muskizeko aneiz muskizen Ez da mugimendurik, baina gazte mugimendu ez da, da inoiz egon gazte mugimendu referente bat, ez duz inoiz ikusi gauz egin aldirera Eta bai, badura bai, gazte asko, kexatzen direnak eta dutela bezala ez egiten, batzuk izango dira alferkeriak Eta beste batzuk izango dela oso zei ikusten utelako, oso zei ikusten dutelako zei egitea Giten, Badakite beraiek zerre dute, badakite gauzak txartu daudela momentu honetan, baina ikusten dute ezin Y cuestión de eh, sin duda lo sacado, bueno, va siendo danza egin, eso hori da, sistemaren alienazio, eh, o sea, sistema kalino tuaitu, ¿es? Eh? Bai, bai, bai, eh, claro, claro. Claro, gure, o sea, gure adem, eh, adem, eh o sea, den, berezkoa den, eh, o sea, gasteria gasteria da. Berez, nikus te dut, ¿es? Biologikoki irauntzaia gara gasteok, ¿es? Baia bueno, si sistema ba va... Oso oso da eta maurretaz oso da harturatu da Gero horretaz da parte, egin da gazteok asko baiatzen dugula egun goegoa era, izan duguna gatik, eh? Eta gabe tutaz eta guztiori, baina gaztegeienok e, edo askok bizi, bizi gara gure gure sekin, gure azoek estabilitate batxe bat ematen digute eta bai izdako gau gulani, baina gure azoek dira eta nino jen ondo nago, jendea kreor jarretzen du, erosotasunatu agor, eh? Egoizmoa, jaizkenan da interes handi duten moduan, sistema honek eh edo argo guztietan transmititzen dituen gausak ba, ba da hori, ba individualismoa, egoizmoa, sukakeri zurea begiratzea, ez ez dizu utze kolektibo moduan pentsatzen, ez dizu utzen kolektibo moduan gausak egiten, eta horren ondorioa da gazteak esegotea hain aktifo, hori egia da dana daukagu gure kontra, no? Hori desago al azar no nada, o sea, da nada algo pentsatuta. Eta batez ere nik, nik dudana da eh va de moduko bat, ¿es? O sea, badago va ba, bai dago dan txarto, baina sin modugu, ¿es? Es sin modugu, es o sea, o sea, uke sin dugu, yo que yo solo yo dago antola antola hori, ez dago. Eta eta batez ere sistemaren logorik andiena nikuzte dut da e, e, ikustarastea, ba ez dago la beste aukerari, gausak horrela direla. Eta ja sta, horrelako aldira eta ugiko duzu ya zure zure, zure Gipuzkoak, ez? Eta, ba, eta batez ere, joder, lasaegon begiratu televistan eta ikusi zure bizitza, sabes, el reflejo de lo que tú quieres ser, vívelo a través de la tele y ba sabia bai jo, ¿ves? gertatzen da e... bai gazteak eta beste gizarteko beste adineko jendearen gan nere bai, ¿es? Eh xin... lortzea sistemak sinestea beste modu batez bizi nahi dugunei e... ez dagola beste aukerarik. Z e... hori bakarrik sistemaren arua, sistema jarri ditu bere medio guztiak hortan. baina Neina... Badago bai, bai. <risa> e, beste aukerarik, badago beste aukerarik Eta, ba, zein da Baina gara soa da Ez galeraka pasa, jendako meintzitzeko beste erabaldakoela Eta es galeraka ze gu ez lugu eramaten beste bizire duela Zagurdan ba, iku balko hagu diskurtsoa Baina gazte komiteak ez doge diskurtsoa Baina gazte komitean dauden erakunde desberdinak Baitxa bere proiektua dauka, bere diskursoa dauka Bat txuek zinzta Baina ez da berdinea esatea eta praktikarera batea, zupraktikarera batea erabakunduzunea gauza bat, dagoen jendea ikusten duela hostia, pues, nahi zake asrazia dauk, e, baina bizitzatzen dut, egin dezake, lortuak legu. Orduan, ez dut, ez da, egirak, petxatzen duzu, eh, garrantzitsua dela ez eh, bakarrik kontrakota zumbatean edo Depresio, tristezia horretan egotea beziketa ere ikitzea, ikitzea, eh? ikitzea Ere ikitzea ere ikitzea ere ikitzea ere Ere erantzun behar da eh? Sistemak egeik hasi nizkikunzapakuntzea irantzun behar da Baina erantzuntaz aparte sortu eh? behar du, zeho zer ja lan egiten ezteko Baina ez bakarri gendari erakusteko Pozibidea beziketa Zeho zer gara zinuateko eta zeh zer gara dute izateko sistema horri Bakarrik itxekin, bakarrik ez, hau ez dugun eguna egiten dugu hau Baina, beste horis daukagu, sortuko dugu beste hori. Baina, haur bat, hasiera da, ez? Osea, komitea, gazte komitea, hasiera da, eta, bueno, guk eman nahi bugu lan hori, ba, kalera irtetea, zari zer, gure eskubiak, e... ba hori, ez? E, Aldarrikatzera, eta hozari, baina, osea, etorkizun batean, e, es, guk espero dugu, edo gazte komiteak espero dugu, hori, ba, gazteria antolatuta egotea, eta Bueno, ba, esan duzu na gai eh? gasteri eh, sistema ba, zapaltzen gaitunean, ba guk gaur egitea eta, eta azkenean ja, azkenean ba et, eh, sistema hori botatzea eta gorea aldatzea, aldatzea. Gustion ere gita. Gustiona ere gita, ez? Hori da ez. Odirako. Eh Bueno, hori hitz egiten dugu asko elburuei buruz eta egoera e, orokorare buruz eta hori e, ez dakit eh gure eskualdari begira eta meatzaldea eta eta gazteei begira nabarmenduko zinu ket zerbait e, berezia, beresia edo naiko zinu ketena aipatdu gure eskualdean gertatzen den eta bestetan ez edo bereisgarriren bat daukana Bueno, ez ondizaguna eh meatzaldea ba da, ez? O hemen eh langabezia oso altua da, ba beste eskualde batzuekin konparatuz eta balmenegoera ba, ba dela eta ba bueno, nikuzurte eh, gure eskualdean eh, historiko kisan da Migrazioa Santxuen eskualdea eta etorri dira beti langileak. Eta, garo, lan hori joan sirenean, geratu gara, geratu gara, el modu, ez gara kapaz, ahalatako diateko, beti gau deitxelagoten, kurrikulak e, bidatzen, gauzak egiten, eta ez dugu, ez dugu, ez dugu ez, ez beste zerik egiten. Horrekin lotuta, eh, ikusten duzu beharra herria eh, di lotutako ekonomia bat sortzeko, right. es, ekonomia bat, right. izan marzen, bertoko jendearenaren, es beti egondiren enpresa hundio biena, Hori da, empresaia. Comes haciendo, empresa ahí en Mempeval, Balinba Saúde. Empresa hori Indian eh pues va ba, bere produktuak eh merkatzeko ba, la opción, va ba, yo moda eta garatutako saramen. Jaske finian, su economía garatu, ¿verdad? Saúde en lokuan, ¿es? Saúde eta Vale. eta herriatarren herri, eskuetan herriatarren eskuetan ekonomia bat herriaren eskuetan hori da. Osea herriak eh herriak eh onda gestionatzea baina guretzat herriatarantzat herriatarantz colaterales de una guerra, ese es nuestro papel, el que te asignan cuando llegas, en esta sociedad enferma, que tú aceptas. tú aceptas, en democracia tú eliges explotación o miseria, en tus manos tienes la elección, o eres lobo o eres cordero, o atacas al pastor o le sigues como un borrego, si eres de familia humilde, de clase baja, el, no el cero de la baraja, si la escuela no destaca, sí. si fracasas, tu vida pierde precio, como ropa en las rebajas, tú eliges si callas o les atacas, tú eliges, o te rebajas, tú eliges, si respondes o te rebajas, Privados de libertad Desde el día en que nacemos Tras las rejas de las curas guarderías y colegios, colegios Sin que nadie tenga en cuenta que queremos Volveados que solo para ser futuros siervos De una sociedad que traga nuestras vidas y conciencias yeah. Que acaba con lo poco sí. que nos queda de inocencia O les dejamos que machaquen nuestras vidas O nos damos cuenta de que queda una salida Doble condena, tan solo por ser mujer Obligada a agachar la cabeza como un perro fiel Las miradas por la calle se te clavan como ¿Cómo? están Estás a salvo en casa de tu pareja, es quien te daga, quien te exige, quien te obliga, quien te chilla, quien cada día tras día con golpes o gritos te humilla. ¿Vas a tragar tus lágrimas de por vida o vas a darte cuenta de que solo queda era una salida a que estar todo escuchar a políticos sí, mintiendo, mintiendo, pero más alto está de ver gente envejeciendo, al que piensa que en el curro está perdiendo los días, al que no encuentran motivos que hagan bonita su vida, al que roba porque no tiene comida, va a dar con sus huesos a la cárcel de por vida. De por vida, al que sí tiene comida pero odia a los banqueros y les roba ese dinero que reparten entre compañeros a los chicos que viven en el suburbio que a los ataques del poder le responden con disturbios, que se agrupan como lobos en manada, que no perdonan una agresión a sus hermanas a quienes creen que el sexo son bonitas experiencias y les frustra la educación de pollas que penetran, a quien llora descontento con su propio cuerpo, machacados con anuncios de guaperas sin modelos a quienes se han sentido esclavos de su familia, a quien le han hecho esclavo de psiquiatras y pastillas, a que si que su vida no está siendo vivida y quiere recuperarla pero tiene una salida ante una vida de miseria miseria solo nos queda una salida salida y esa es esa, es, esa es. Afilando nuestras vidas Afilando nuestras vidas Afilando nuestras vidas Afilando nuestras vidas Nuestra única salida Afilando nuestras vidas Salta, juega, ríe, rompe, ama Saborea, palpa, destruye, construye y dispara sí. Ante una vida sometida Una vida que no es vida? vida Nuestra única salida Afilando, afilando nuestras vidas vida. Afilada que corte a quien nos quema los que sueños Que rompa el engranaje este que nos convierte en reos La vida es demasiado corta para malgastarla no dudes un instante la siente se ataca afilando nuestras vidas afilando nuestras vidas afilando nuestras vidas nuestra única salida afilando nuestras e, bueno ba einbere dai bal gause buruz hitze gain dugu eh gara eh jardunak itara eh ba, eta laso orokorrak eta hori guztia ipatu dugu askenean arloien inguruan e, mugitzen zarete basteak eta el cartel da erakunde excelente eh jardunaldeetan eh zero kongoda se sencillan ordina goira avendoa camilo 13 7 ara eta 14 laronta eh leegunean 913ean estiralean eingo duguna da estabaido estabaido estabaido chabato lo corra ego era nulla dagoen baina hori jona daiteke edun ikusten Doan arlotik, joan aiteke arlotik sozioekonomikotik edo nola gure aizialdia egin jatzen dugun jabe gari gure ditu un aizialdiaz, gustogitugun gauzak Hauri da, adebat bat horonkorra Horonkorra oza... izango da Eta bizkatzu bat e, introduktiboa ja lanun batean horretu ditugun gai eninkuruan Eta badago lanildo bat, oza, zai, ut, e, gai batzuk badaude lanun bat gai, bat ola, aia, ola, batean, ola, batean, ola, dago, bai. Gai batzun izango dela Eta Hmmo. bueno, ba, ba itxen dugu ba, bideo bat ipiñi eh, edo testu bat irakurri edo ez da gizert Eta gero ez da sí, bueno, o sea, bai bat Baina gero ez da bai da Guztien artean Gero garen ingurben ez da Baina gero larun batean, e, gai batzuk aukeratu ditugu Gaur bat eh, aukeratu ditugu, ez da eh, aukeratu ditugu? Ekuzti dugu lako direla gehien gaitekin dituz ditugun gaiak. Ba, adibidez, emakumeen zapakuntza, eskuntza, etxe bizitza, eskualde garapena, harremanak. izan santago hiru non gabe sigiatu gure edo non gehiago paila dugun sistema. Da, bueno, uste dugu ez direla gai oso saiak, eh, o sea, bizuate sai bestu ber inor eh inor eh sakona duena, ez? Eh? Apurbate alda. Hombre, batez ere, nik usten da moduan, o sea, ekonomia, o sea, desarra ekonomista bat, arkiteko ira ba, dirurik ez dusuna. No? <laughs> du, eh? Ba, ekonomia du, ekonomias du gorratuko, eh. Ba, ahí bisitxa, bisitxa, auker gau gastu saiakulak etxa aukitzeko, ba. Horria, saiak gau saiak, etxa bisitxe, bisitxa, lotea cosa, etxe bisitxa madona ditugu, no eske Simpliak dira Testu bat, bat landu du dugu, testu bat idatxi dugu e, ba, Gaiari buruz, e, bakutxari buruz Eta gero kaldera batzuk e, e, Talde txikietan e, batuko gara Boberatxai bat egongo da Eta gero ba, ideiak aterako dira Zal e, da, akta jaso, ideiak batu eta gero gero bai guztiok e, batera Ba ideia hauek ba, es, en comune eta eta argian hau baldera da, eh. Eh, yeah. e, ba, ba, talde sortutako komite edo izateaga... ezatea ba argian eztabaida hoiek eta gero ba argian eh dauden ideiak e, atera, es, lanak jorratzeko eta bai, eta jaiginen zakegun ba he eh, imaginado bealume aterri ikusten du hasi eh, aitegite eta kontuatzen gara eh izan ditugu pues ez dela algun ditugu se ari ditzen du individualismoa, eta la mierva dezake esa gu gu gazte komite moduan hau aldatseko edo horlakoak ere merda diteske claro horia benikutu garatu dela hori lortzea ez eh, bakarrik sen azkenean Guzti gotak egu etxe bisitxa saia dela urxitxea, eta berak ezan modizuak egin motivo bat, nik beste bat, besteak beste bat Eta egin behar duguna da, bale. hau txerto dago eta segingo dugu hori lortzeko, segingo dugu abuela txeko, segingo dugu etxe bisitxa lortzeko Eta, claro, era bera, bera, bera gasteriak egual uste du, edo uste zake, ba etxe bisitxari buruz, ba arazorik ez dagoela edo, et, bai, e, arasoa dagoela baina ez da gizela naldatu edo, orduan hori ba, kontxentsia e, pizteko horrek ere balio du, ez? O Jabetxe eh Gasteria Jabetxea ba gausak e aldatu ditugun, ezagitser zelan eh baiak ore brainstorming, <laughs> ha buruat esi deia aceler. Poratro importante da bai el kartzaioa ideia, eh e, askotan gustiokor lako ideia gidu, baina bakarrik gaude eta balioko du bai Jende jente desordina topatzeko ikusteko e, jende asko konpartitzen ditula ere bat Eta zur tortzen basara eta beste, beste bat batez edo zuri ideia botatzen duzu eta nik esuen hostia ba ba izan daiteke horrela, eh. Claro. Ni El sustitu es un vulcano itus un edo bai. Di, beti ireduka de beti no dago. Claro. Beti estaba hidatzea, beste personekiniko ikotea, enchutea, eso hori. Haberas yani pentsaitu, ¿es? es. da. Eh, ya parte hartzeko erakunde zuen e, Azte talde kidea izan barralo edo zen pertsona joaten sí, Ego -sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, zen pertsona Osa, ateak zabelik gau edo norrentxako eta Jardunan edentxako eta... Eta, eta, gogoteako... eta eta komiteen edentxako bai Guk ere nahi duguna da jendea batxea eta hori erantzun bat Zampolkuntzari e e Beres, e? gazte komiteak ez dauka Adibidez ni ernaik nago eta ernaik badukala Ideologia propia, proiektu politiko bat Atxean, guztionik Enagazte komitea berez ez dauka, eze berrez, ez dauka ideologia politikorik, ez dauka politikorik Gorda, gutxi gora bera, bera, bera gazte batzuk, e, peria etxen dituguna gauza batzuk eta ikusten dugulas, ara saldela sistema, eta gire entzuteko batu gara, eta horra eta horret horreteketak edo nor, berez, gure e, intentsioa edo nik uste dugu benetan lindarra izango da, hori lortzea antartutaz dagoen jendean guia besteaz Bakarrik mugutzea, mugeraztepa ditu, gantoratuta daudenak, ondo dago Gauzak garen txokin daitezke, baina jende hori japa dago aktibatuta Eri bilatu behar duguna da, beste jendea aktibatu edo aktibatzen lortzea edo Ba ez dakit, e, galeraren bat gaiago, dozorberi komentazeko, Aymar, seusen Ba, ba ez dakit, ordurik ba dago edo sehaztasun gaiago Ba, sehazte ke dago ordua baina izango da hostira ala Baizaki siretan, es da senso clasicoden eta garimata osoa. La copa bon. tean eh boizean amareta, eh goizan gutxi tikasiko gara 10 eta edo hasiko da, gero ba goizan zare eh dira. hori da eh taldeetan 25 para, eztabaida izan arlo hiek, es 4, 5, 5 gero baskari bat eingo dugu gostiak batera, ha hor badua, es eh ador... 현arkar, E, eta ero jarratzean, dintxigo, elukeak hor e, gauden hor artean, eta hor gauden e, hor artean e, e, ikusi ditugu e, e, sistema dituen gabesiak, edo zapalkuntxeia horregiteko, e, gazte, gazte komiteak horrela jarretu behar duen, eaz ezan behar zuen bere funtzioa e, Eta ondoriak, esan dira eta hau da, ondoriak izan da, ja, eta horrein, hau da tibotaren, segin godu, nora horrein godu Konkretizatu goiago, ja, ezin, hildo batzu nola antolatu, nola funtzionatu uh -huh. Eta, bueno, gero gauean edo... Gauean, gauean, konzertu bat... Bait, konzertu bat, eee... Eh, Piskatu bat txipatatzeko... Horrein baina, bueno... E, baina, bera, pixka bat, eee... Eh, beste modu bat ez ere, harremanak lan ja, txeko... Eta eh, edo ez, eh, ba... Zuke gunean zehar, eee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 hitzeinadu uzun gendearekin edo eta gero kontzertuan. Zeiklaro taldeetan bai batuko gara, baina adibidez, gero, osanbeste talde batean dagoen pertsonarekin ere hitze egin duzu Ta usti. Bai, kontzertu gaur atzera orria, dela seseko ba, ba animo skylakonaiz -50 so eta ikusi gara hasiko etxe egiten belak hortu da penaso batekin hasi duten eta taniko datuko dio ba gauzki zenenuen zaiki serta korrire, orrikerak, berdentzaituz beste esperientzak. Beste, esparro bat, eta Orduana, azken hitz eh, batzuk edo animatzeko gazteak edo zer esan ze, ze, duzen dukete. Bola hori da, eh, gazteak mugitu bergarela, eh, irautzaiak izan bergarela, eta... Bari matxe zaituzte guz, e, guztioi, ba, aben, abenduaren eh, amairoan eta maloan, etortzela. Ez da, kaula etorkizunik, gure etorkizuna dela zero, momentu honetan. E, Naguziek badukatela jabere bizitxe egina, badukatela txartot daudere Baina, bukese mendik aurrez dugu ezebez Eta, zeus egin nahi badugu, hasi gara, ja, lan txen. Ja, baina, zeus egin benetan Eta, batez ere, lehen nik ni, ustuz garen den dena, lehen Tanta teoria li, ja, platikaen hazi, lan, benetan lanen hazi, benetan gauzak sortzen hasi. Eta utzi porra kutxe, eta alon jautxe, no? <laughs> e, y... Hori baita Eta antolatu <laughs> Ba, bueno Eh, Tampagaran lo bastante, porque... Ahora ahora ya, trabajan lo bastante. Seguimos con gente, a mi ya persona ahora, Tampagaran y... ¿Dónde es Gasti? ¿Dónde? ¿Dónde? Va, trabajan lo bastante y es... Eh, según so Pues, va, gente que gusta animar a la gente, a que está haciendo, es, a ver... Pechando en la STA, ahorita, ahorita, usis y le aquí a Adela, cerré de te creeré de honor, veré de que... Horretarako gaudela, guztio, ikasteko patelestekatik, eta amankomunia ditugu gauza jartzeko eta ean go ditugun. Mm -hmm. Eta itxetik antolakuntza eta ekintzetara ez? No, no, no. kaletera. Bueno, pues, eh, honekin mantenduko dugu bidekita Juriana asantzerekin daukagun kanal hori hurrengo eratzei Bai. Eta hurrengo lardez. No, Berbada bideko Me estoy de video rembato, este esos. Vete y vete largo micro rembato, or, Así que os pues da la torre de Nacho ya. Era un casto. Altar tu burro intu bidea, argi elburua izarrak zeruan, izarrak eskuan, ametsak sekulan hartu zake batu, hartu garduzuna kale kontra zeinak senalak polizia atxetik eta esgara lapurrak gaztean bai gara, itxura faltzuak saltzen dizkigut egunero telepistan, denago zerrendan kalean bainago, anai arrebek inbertxoak gotatzen ideiak ireiki, zodeiak lastanduz, zerutik deik istormetan margosten, denborak de geri, cegar zorrotes, gogore baten, sasi sikiñas, segunda contachen, tabada garaia, el duda denbora bora, un cavi de agora, rico, basterretan, cares alea sincronizatzen, a porchengateak, zabantzen bidea, suatakea, ezerrandean, rico, basterretan Eta lezaleak zingronizatxean, apurtzen kateak, zabaltzen bideak, zuatakea, ez gerrandean Denbora larrian, motazak arria, zartxen bait digute, zarritan ziria gorrotoa edatzen, europa ardean, horretan gabitza kontrakulturariak, Espalojak zutan, kale gorrian, zutan hausoak, hauso eta iriak Zanoa zapia, zabaltzen bidea, sistemaren aurka, datza librea Kahal esaleak, soldadu arroak, orain dageroa, apurtu lerroak Apurtu kateak, legeta banderak, aukeratuera eta bueltan kalera Altsatu burua eta aukabila kora, altsatu aizkorak, pikuta maioak Banderagorriak, somatzen gaiurran, elduda ordua, entzun iro jua Hidiko, bazterreta kalezaleak sincronizatxean apurtzen kateak zabaltzen bidea zu atakea ez gerrandean iriko kale saleak sincronizatxean apurtzen kateak zabaltzen bidea zu atakea ez Errespetuari Erreztetuari zabalduateak injustiziari aginak erakutxi eskerra atletik munduari mi mila da mabi urtean kalezaleak alesa lea never divine, don't let pain just passin by give a don't run if i don't...